«Нема, товариша Єремєєва! Поїхав пусти перевірять!» Вартовий солодко позіхнув, откинувши голову назад. Потім підтяг до себе рушницю і хитнув докторові головою на сіни. «Ну, заходь!» Докторові зразу ж важко ослабли ноги. «Оце так! А не знаєте, коли він приїде?» «На дванадцяту буде тут!» «Ну, швидше, швидше!» А може б ви голубчику зарежу йому і сказали, як тільки він приїде, га? Добре, скажете? Скажу, Вартовий знову тягуче з стогоном позіхнув, очевидно, нічого не чуючи і страшенно хочучи спати. Доктор сам очинив двері камери. Світло лямпочки, що висіла в кутку на цвяшку, впало на брудну солому і ледве освітило під стіною темну постать і бліде гарне лице, з великими, надзвичайно блискучими очима. Потім вартовий зачинив двері, і доктор упірнув в густу, задушливу темноту. Помацки, тримаючись руками за стіни, він дійшов до свого місця і без сил Панна Ольга заворушилась, почала вовтузитися з хусткою, а весь час, штовхаючи доктора ліктем у бік, і не помічаючи того. «Ну, я йду, докторе!» Несподівано, якось дзвінко прозвучав у тьмі її голос, і чути було, як вона почала вставати на ноги. Доктор поклав на витягнену по соломі руку голову і мляво сказав у підлогу. «Не спішіть! Єремєєва нема!» «Як нема? А де ж він?» Пости поїхав перевіряти!» Буде тільки о дванадцятій, так як і казав, панна Ольга помалу сунулась назад і сіла знову. Проклятий, раптом вибухло від неї з таким отчаєм, що доктор навіть здивувався. Чого ж така розпука? Прийде ще, стигнеться ще божевілля з ножичком. А котра ж тепер година. Ви подивились? Забув. Зараз. Доктор узяв у руку годинника, потім запалив сірника. Чверть на десяту. О, Господи! Ще ж три години! Так. Вони мали ще три години життя. Для неї це отчей. А для нього через три години вони поїдуть на той бік. Тепер же і він Напевне, поїде з нею. Поїде? Єремієв не повірить. Не повірить ні за що. Уб'ють. Отут. На цій соломі. Через три години вб'ють. В роті знову з'явився терпкий, гидкий смак металю. І ніби через це гнітюча, задушлива, млісна туга навалилась на плечі. Доктор Ліг зовсім на землю і мертво пустив обидві руки. Нехай. Ідуть і вбивають. Усе одно. Панна Ольга теж лягла, знову штовхнувши його в спину. Видно, незручно було, бо підвелася, а ще чимось пововтузилась і знову лягла, ще раз штовхнувши в ногу. І зараз же збоку десь почувся її тихий голос. Та тут страшенно з-під підлоги дме. Ну і нехай собі дме. Хіба й не все одно? Чи дме, чи гріє? Зручно, чи не зручно? б тихо, коли лягла. Та не штовхала б чоловіка ногами. А він же міг би завтра жити. І завтра, і позавтра. І ще довго-довго. Ах, тільки б жити тільки б не мати цього жахливого чаду, цієї страшної, тоскної, млісної, мертвячої туги. Все, що хоче. Цілувати їм руки, ноги, весь вік лежати отут на цій соломі, не бачити світу, тільки не помирати. Доктор припав головою до соломи і затрусив нею. Це в ньому з жахливою огидою, зовєрячим, лютим, виючим протестом відсахувалось, отрипувалось від от смерті.